Quadrant 2.5 barra 30. D'aquí a pocs minuts tindrem contacte visual amb Planeta Presó. Tots els sistemes al 100%. I perquè tinc la impressió de que hi ha alguna cosa que no rutlla? Capità, fa uns minuts que sento una pertorbació en el Leipzig, un sagrat de l'esfera. No sé ben bé què és. El I què és, això? La concentració energètica que protegeix les ànimes de cada món, Nunke. Però només un ésser ascendit als cels de tomb nual seria capaç d'afectar-lo? Probablement en tinguem algun pen a prop. Però, Rauzen, això és impossible. Fa segles que cap dents es manifesta a l'altra banda de la frontera. Ah, però ens apropem al gran canvi. I potser ells també en formen part. Volen rebel·lar-se contra el seu destí. Ells? Revolucionaris? Les llegendes deien que vindrien per salvar els cècers que no aconseguissin escapar de l'Ars vestits amb les túniques dels cofrares de la imitat de Hun i no m'imagino revolucionaris resant a l'Emka Duhun. Les llegendes sempre han servit per explicar grans mentides, capità, i això ho hauria de saber. Però sempre amaguen la veritat, Rauzen. Pensa el que més el conforti. Jo estic convençut de que només persegueixen conquerir l'imperi, com els seus empassats, els Kraipziok. Els Kraipziok? Sempre havia cregut que eren les escletxes del purgatori? I ho són. Llavors, com poden tenir res a veure amb els de Thumb Nuall? Les coses són complicades, capità. Les velles cegues de les ciutats, aquelles que diuen veure el passat, present i futur, tendeixen a simplificar-ho tot. I a més s'equivoguen sovint. Les seves interpretacions són massa parcials. Però, Roushan, per què ens hem de creure només el que tu dius? Fa ben poc servir la foscor. Nunque. No, deixi'l parlar. Té molts motius per desconfiar de mi. Capità, vaig veure l'exterminar un poble Milko. Podria haver-me matat a mi també. Nunque. Potser no em creuràs, però estic intentant redimir els pecats. Ajuda'm a fer-ho. No, mai. Vull veure't morir. Com de els inferns de MacGames? Senyor, els interceptors del port de Mainlet estan carregant bateries. Obri canal comunicació, ja imta't immediatament. No tenim energia suficient per refusar els trets d'un interceptor. Això és totalment incomprensible. Havíem sol·licitat un engar segons el protocol Quarbus. Potser no s'ho van empassar, nunca. Ja imta't! Hi tinc alguns problemes, senyor. Necessito una mica més de temps. Rosen, què hi podem fer? Ja jo estic desorientat. Traig-te a Gobo, no em perdoni. Sóc un pecador. Només mereixo morir. Només morir. Ordignador! Ordignador, suport vital! Previsió! L'individu ha perdut massa encefàlica espontàniament. Causa desconeguda. Pronòstic no disponible. Gente, comunicació! Ja! Comunicació a establir-te de la Mireideu en pantalla, senyor. El mirant exigeix explicacions. Un traïdor com vostè no en mereix cap, capità Montaner. Ho sabem tot. L'imperi em tornarà a implantar els meus membres de carn si l'entrego al seu destacament. I ho faré. Vull tornar a sentir... cames! Gent, ja tota l'energia dels canons, immediatament! Per si Operació completada, senyor. No li servirà de res. Les nostres defenses són molt poderoses. Ara ho comprovarem. Gent, ja introdueixi les coordinades dels interceptors. Introduïdes. Fot! No! És un gronco! Molt observador, capità. I fixis, ni tan sols ha tremolat a l'hora d'absorbir el seu tret. Gent, tal la comunicació. Protocol fora. Ordinaló, nova trajectòria. Esperant, coordinades. Estableixi una ruta directa cap a la boca del grunco. Procesant. Però, capità, s'ha tornat boig! Nunca, intentarem rebentar aquest bastard. I, a la vegada, amb una mica de sort, escaparem els interceptors. Està ben segur que el blindatge de la nau resistirà els germans dels bodells del Grunco. Tampoc tenim altra opció. Operació completada. Evaluació! Només existeixen possibilitats d'aconseguir penetrar l'organisme del monstre a velocitat 3.4. Procedeixo? No! Efectuï l'operació de velocitat 7.8. Operació iniciada. Senyor, podem explotar? Degut al canvi de temperatura. Ho sé, Nunca, ho sé. Tranquilitzis. agafin -se. Estem a punt d'agafar impuls. Ordillador, correcció de velocitat. Fixació en 8.8. La carcassa de la nau no resistirà pas, senyor. És massa tard per una altra correcció. Mireu! <tossos> just abans que l'interceptor ens toqués. Senyor, les lectures de l'ordinador són preocupants. Sembla que algunes de les bactèries del Gronco han a dins de la nau i... Compte, darrere seu! Resisteixo el meu làsser a aquestes maleïdes som... bactèries! Concentrem-los tots, ràpid! Foc! Sembla que les hem espantats. Em sembla que l'estem espantat. <coughs> <coughs> Nunke, tenim més intrusos? Segons l'ordinador, no, senyor. <coughs> I ara? El planeta presó pensaren que em mort devorats pel bronco. Això ens dona una mica d'avantatge. Nunke, prepari un escàner de la presó de fang. Crec que allà són on tenen immobilitzat Max Nonsense. Sí, senyor. En quan estiguem segurs, baixarem, i ben armats. De moment, vigilarem qualsevol reacció del grunco i pujarem un nou reclut a bord. Tinen arenyes? Sí, senyor. Obris canals de comunicació i prepari la sala de transports. Obert, senyor. Sala preparada. Doni les instruccions pertinents als reclutes. Per llistar-vos, heu d'anar a recollir el disquet per PC que conté la simulació de salvatge a Invescender. L'adreça és la següent, carrer Cerdanya 230 de Barcelona.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 Establint paral·lelismes, projectant senyal. I bé, em transmeten les dades d'un nou recluta, capità. Transport. Sí, senyor. Ben Benvingut novament a la nou Estadar Arcángel 2, Alferes, Manel López Navas, de Barcelona. Bona nit, capità. Bona nit. Que la fean Reito Gobun el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes López, m'escolta?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 Però sap... Em sent, Alfred? Sí, el santo. El santo. Millor que m'he perdut ara mateix. Però sap... Tirem... Perdoni, capità. Però sap que destruint el teixit mort dels campaboyres podria arribar a escapar, tot i que la putrefacció de les despulles formaria una temible escampaboyres negra capaç de cremar tot oi que... Ho faria, capità? El, el ja tinc, he tingut una falla de les comunicacions sí. i si no he escoltat bé l'última frase L'hi repeteixo el dret La putrefacció de les espulles formaria un temible escampaboires negre capaç de cremar tot d'oiqueren reina en un parell de minuts Ho faria? No, no ho faria Per què? Perquè no vull que, que ho cremessi tot eh, em deixaria ja cautivat fins a la meva mort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 Intervindria amb el suport de la Conferència Gesslin en el canvi de l'ordre establert en aquest món? Sí. Simplement sí, el feràs. Sí, intentaria que sapiguessin què és l'amor i la comprensió. Ens eh, donaria exemples a cada un. Mm. Digui-me'n un d'exemple. Doncs l'amor que pot tindre una mare o tindre un fill jugar una persona necessitada, el valor de l'amistat, etc. Mentides. Les mentides són la raó de la seva vida. Amb mentides ha construït una existència inexistent, un sexe irreal, un hàbit fals. I s'ha introduït al monestir de Yekotan. Finalment, però, podrà conèixer l'altar on va ser batejat amb l'aigua pútrida del Dalmitell. Veuria un altre cop d'aquest líquid de vida? No és no? Només no? no? Elferes! Eh? Sí? Per què? Eh? Per què? Perquè no voldria pas formar part d'aquest clan de gent putrid. Bé, però podria tornar a néixer. Bé, però si és per fer el mal, de què serviria? Potser podria utilitzar els seus nous poders per redraçar la seva ànima. Potser. Si neixo del mal, és bastant improbable. Vostè creu el feres? Tot pot ser canviat en aquest univers. Però, en fi, imagini que, estan d'expedició desert de fam de Milendai, l'ataca un bisbe sagnant. La seva mossegada el fa veure el que mai no es pot veure un ballerí de la mort copulant amb un altre, mort contra mort mort i més mort la fi de tota ànima pura a l'univers conegut només hi ha una solució que s'arranqui el cor en les seves pròpies mans i deixi de, de respirar en aquest mateix instant si no ho fas, convertirà en el déu de la mort del nou ordre i mai més hi haurà vida què decideix? m'arrencaria el cor aprecio molt la vida i, i no m'agrada veure la mort Aferes, diguin-se la primera cosa que se li passi pel cap, qual li dic les següents paraules? Llàgrima. Tristó. Jove. Joventut. Llunyà. Com ha dit llunyà? Llunyà. Mm, a prop. Tret. Injustícia. Pecat. Mort. Mudeus tot a mi. Favor. Panyora. Justícia. I l'última pregunta. Què sent en aquests moments? Estic molt amoïnat per l'amor de totes els alferes que han sucumbit a, a les mans de soquassos La veritat és que el noto certament amoïnat aquesta nit alferes. Sí. Encara que estic una mica content perquè... Eh, avui també he sofert els atacs de la setmana passada, però... Novament? Sí, però estava molt preparat i els he superat molt fàcilment. M'han fet el mateix, o sigui que més preparat impossible. Què són, escampavoires, tercullotxues? No, ja li vaig dir que era un problema de explotar el sistema de comunicacions i sí, possiblement sigui mà d'un escampavoires. Complexe problema. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? L'escolto, capitan. El nostre ordinador li ha aconseguit un punt positiu. Pensa que és vostè certament valent presentant-se a la nau amb un estat d'ànim tan baix com el que té aquesta nit. A veure si s'anima una mica. D'acord, Alferes? D'acord. Preparat per entrar en el segon nivell de Montsalvatge? Preparat. Saludi el tornucos d'aquest nivell. Com veu, l'ha contestat immediatament. Bé, premia la tecla ESC. Ja està presa. Molt bé. Introdueixi el següent codi. 4, 5, 2, 2, 0, 6, 2 i 1. El Ferres m'escolta? Veu la pantalla del seu ordenador, amb l'estructura metàl·lica i el crono, amb el número que oscil·la de 0 a 99? Yeah. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Yeah. Ja ho ha fet? Yeah. Quin número apareix? El 30. El 30. El Feres acaba de ser xoclat pel túnel de llum i mort. Davant seu veu tota mena d'imatges absurdes.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 Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base esperança, ignorar els tervium. Segons els del mirant guiure, no són perillosos. Opció B. Materialitzar un dels bisbes amb un crit leicumb. Droui! Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el sarcziut a Montçal. Opció B. Faci el crit. Droui!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 Aventurar-se per l'esquerra. Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. Aventurar-se per l'esquerra. Segur el Ferres pensi que d'aquesta decisió depèn la seva victòria. Sí. No guanya cap punt de força. Se n'emporta un d'experiència i en per un de valentia. Fem un recompte el Ferres? Sí. Ha guanyat un punt de força, en té un punt negatiu d'experiència i té cinc punts negatius de valentia. I sap què significa això? Aviam. Que el senyor pot i pot i se'l crespira immediatament! Ah! 100. És a la sala sense aeronau barragea, presó de fang, tal com vostè s'havia imaginat. Té les còrdiades introduir al transportador? Sí, i també les armes a punt. Senyor, això... no estic preparat per baixar. Si el que he sentit del planeta presó és cert, no me'n sortiria. Té raó, Nunke. A més, necessito que es quedi aquí vigilant en Routen. Qui sap el que li haurà passat. Si es produeix un canvi en el seu estat, els avisaré per comunicador. No es preocupi. Així doncs, transport! Som per tot a arreu! Eliminació immediata! Eliminació immediata! Eliminació immediata! N'hi ha masses! No podrem aguantar així massa temps! Els cristalls dels lasers es cremaran! Vinga, ràpid! Fixi-se les, les plaques a les portes! Som davant l'any... dos cels? Dos cels? Però què diu ara? No pot ser! El plan ho està equivocat! Nos podem quedar quiet! Segueixim! Eh. Eliminació immediata! Estan perduts! No encara! L'any no. kong kion! Duikart l'any kion! Anomalia del sector C400. Anomalia del sector C400. Recariment de brigades auxiliares d'immediat. Els seus nous poders em molt sorprès, I a mi, gent, i a mi. Però no podem perdre temps si intentem accedir a aquesta terminal. Codi de seguretat Quervus-1-1-9. Identificació de peu negativa. Accés Recariment de negat. Mala ídol. Senyor, crec que el millor que podem fer ara és entrar a una cel·la. Els presoners deuen conèixer bé el D'acord. Foc! Quina prosseguit! <coughs> Hi ha algú? Hi ha algú? Sí, és clar. I sóc jo. Sempre ha estat així. Qui ets tu? Ah, sóc... del mutant. De segles se'm coneixia com l'indestructible. Però ara ja ho veus. No sóc més que un bé i impotent. I gairebé no em puc ni bellugar. Quin és el teu crim? Haver trobat la manera de vèncer la mort. El mateix que el teu. El meu? Sí, puc veure-ho a la teva aura. Tu també has refusat la mort un cop. I ja mai més et podrà tornar a visitar. Jo no sóc immortal, que ets boig. <laughs> Potser sí. Suposo que necessites una demostració. <güls> Imagino... Lo cuatro tan fe... ¡Ah! <tose> oh, oh, oh. oh. I el braç! Genta, te'n falvísia! No, no feu oh. re, espereu! Ah. Vei estúpid, mullós per això! Espera, Genta, mira! M'està tornant a sortir el braç! Per rait o gob teu company està convertit en un ésser ascendit. El seu factor de curació ja és gairebé com el d'un xernyoc. To bé, senyor? Segur? Sí, sí, gente, sí. L'he recuperat tot. Ja t'ho deia. Tu ets el salvador de la galàxia. Jo vaig anunciar la teva arribada fa molts, molts anys. L He cregut cegament en tu, en la foscor de la meva cel·a. I aquesta fe m'ha ajudat a sobreviure Ben d'un mut He adquirit poder, sí Però sóc igual que tu Tots junts avançarem a miux Sí, però hauràs de ser ràpid Xeperens és en aquest planeta Com ho saps? Ho sé Els vells aprenem a llegir els signes Mira, totes les rates han mort Oh És cert Ens hem d'afanyar Saps on és la cel·la de Max sens? Sí al puït? I, I on és això? Al nucli del planeta presó. Quan el van construir es van assegurar de que ningú no hi podria arribar. Potser podríem aconseguir-ho reorientant la potència del transportador de la nau, senyor. Hem d'intentar-ho. Eliminació, Eliminació, Eliminació immediata! Eliminació immediata! Eliminació immediata! Eliminació immediata! No tenim pas temps per perdre, senyor! Hem de tornar a nau! Transport! Agenda, t'està bé? Sí senyor, això crec. Prepari la reorientació d'energia. Tinent arenyes? Sí senyor. Tenim algun recluta preparat? Tenim algun recluta preparat? L'Almirall Gurro m'està transmetent les dades d'un recluta. Transport? Sí senyor. Benvingut a la nou Estadar Arcángel II, al Feresenrique Market d'Uran de Barcelona. Només Oda, Alferes? A les seves ordres, capità. Això m'agrada més. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que de fer en Raito com un el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat.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 que està patint una estranyíssima metamorfosi degut a les radiacions de les dunes de Qumtet. Es converteix en un anus metàl·lic en el que hi ha incrustats trossos de carn humana. Ha de reaccionar abans no la Shafi. Què vol fer? Intentar arrancar li Com? Amb um... una espasa o... Només amb una espasa al Que em el pèl, potser. Passa, para. No ho sap? No ho sap? Bé, el Feres, passem a una altra pregunta. Imagini's que l'Imperi li ha encomanat una missió. Entrar a la muntanya de Matan i carn fresca de Huertzum-Ziul. Per aconseguir-ho, ha de travessar el pont de Montcoln. La llegenda diu que ha d'evitar agafar-se les cordes i trepitjar el seu terra de gelatina rosada. Com ho faria? Entonant una oració màntrica d'Hirkum, que potser el permeti l'evitar? Llençant-se al buit, potser? Què? Eh... Una oració d'Aïrcon. De... Com quina? Eh... El Ferres ha de saber el que ha de resar. I a ha de resar? Aclamant-lo. Aquí. qui? Eh... El Feres? Sí.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 Quin és el color de la puresa? El blanc. Per què? Uh, per mi és, és molt net, no sé, trobo que és un color clar. Sí, pues, aviat. I atraua ja la llum. Bé, no és un raonament especialment brident, però en fi digu la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Platí. Castellà. Plata. Menjar. Gran mentida. Uh... Uh... Parlar sense saber. Rellotge sense corda. Mm, que no funciona. Fals. Uh, cert. I la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Eh, una terrible depressió. Provocada perquè... no sabia la resposta. Ens n'havíem adonat, Alfred. <laughs> Ens n'havíem adonat. Realment això és vergonyós. Tinen inici-seqüència d'anàlisi. obrir se Elferes. Endavant, capitan. Vostè mateix ho ha dit, no? Sí. Se m'imaginarà que té un punt negatiu. Sí. Mm. Evidentment. Però, en fi, esperem que la qüestió millori. El Ferres Market té davant la pantalla del seu ordinador? Sí, la no tinc. I veu l'estructura metàl·lica i el crono, amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí, ja Premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ja està. Quin número pareix? El 16. El 16.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 sí? I per què? Uh, crec que el borsot em podrà ajudar més. Bé, doncs, s'equivoca. Guanya un punt de força. Em... Els perd tots d'experiència i els perd tots de valentia. El s'acaba d'entrar al Palau Imperial dels Gesseran darrere la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que veu davant seu s'esvayeixi de tant en tant i d'on hi passa un monstre temible. Què vol fer ara?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 Segur. Guanyadors punts de força, en perd un d'experiència i en guanyadors de valentia. El Feres arribat al crepuscle del Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans s'acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un jagan. Què vol fer ara? Opció A. Fer servir un de metamorfosi. Opció Utilitzar un encanteri de combustió. Opció C. Quedar-se immòbil. Mm, Quedar-me immòbil, de no C. Sé. Perd dos punts de força. Perd dos punts d'experiència i perd dos punts de valentia. I sap què significa això? Que el monstre s'apropa, i que té gana, i que se'l cruspeix ara! Gentat, ha preparat el transportador? Sí, per als sistemes vitals de la neu s'han vist molt afectats. Fins a quin punt? He hagut d'utilitzar fins i tot l'energia auxiliar. Ens queden... 10 minuts d'oxigen i en necessito 5 per l'estribuir el sistema. Max! Max! És dins el tegut... Max! Probablement no em pots sentir. Ei, no, humà! Però sí! Aparta't de mi! Oh, oh, oh, senyor desti! Et fa por contagiar-te de la meva malaltia? La teva malaltia? Potser et penses que he estat sempre sí, no? No! Abans era com tu! Però el governador de Planeta Pressó em va condemnar que ens podia i vaig començar a canviar. Aquí dins, saps? Hi ha virus molt poc com uns. I per què no has intentat escapar? Ha, ha, ha! ha. Creia conèixer el capaç de arribar fins aquí, però menys gent. Les parets gassoses que ens envolten són imprenetrables, com són els anitmes del caut on reposa el teu max no Què de fer per obrir-lo? Jo no t'ho puc quitar-s. Però fixa't en les inscripcions. A veure... Estan en Waitook. G-i-a-k-t-o-k? Sí! Sí! Sí! Has conjurat el teu propi cadàver en descomposició! Mira'l! Perretò, òvol! Vine mi! Fes-li un petut, eh, pel·lícol! Fis de satanàs! No! Però què et passa? Ja no t'agrado? Sempre he estat el millor de tu, el teu futur. Tu no ets res, res! Vinga, carícia'l! No és formós? Ets un dels pocs... Ets un dels pocs esses privilegiats que es pot fer l'amor a si mateix! Amor meu, embrassa'm, embrassa'm! Sí! Estic condemnat a fer-ho, oi? Així està escrit. Doncs vine. Sí. I tu també te'ls arrencaré, si és que encara en tens desgraciat. Us heu arribat a creure per un moment que podíeu vèncer-me. Clemence, senyor! Cle Clemence! La tindré i obres el taúd. Vinga, obre-les! Sí, sí, a ara mateix. Max? Max, és vostè? Sí. Qui, si no? D'immediat, Lakeshut, aparta't! Transport! <fixi> Gent, et porti en non-sens a infermeria. Immediatament, senyor. No me l imaginava així en non-sens, senyor. Bé, jo tampoc. És molt més jove del que diuen les Sagrades Escriptures. Però és ell. Veurem que diuen els escàners mèdics. Tinen arenyes? Sí, senyor. Envia senyal del mirant lliure? Afirmatiu. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nau Estelar Arcangel 2 al feres Jesús Garrote Zapater, de Barcelona. Bona capità capitan Montaner. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. que fet en Raito Gobun el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrins, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alfred Garrota, imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. És així? Sí, és així. Doncs el tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alfred, bona nit. Bona nit. Imagini's que pot volar i recórrer a salvatges sense necessitat de pilotar una nau i ser detectat pels radars de l'Imperi. Quina zona visitaria en primer lloc? Primer visitaria el Palau Imperial. I per què? Perquè penso que ja és on trobaré tots els tots, tots els, els que... com jo. Tots els què? Lluuitadors. Interessant teoria. I per què ho pensa? Perquè penso que tothom que ajuda contra el blindt al final quan, quan mori anirà, a reunir-se al palau. Mhm, uh -huh. és interessant. Això en tronca directament amb les llegendes d'Oikaren, tinent. Déu-n'hi-do. Alferes, ara que escolta una veu. Li diu, endavant estranger, pots entrar en el temple de Dup-Haker. Es tracta de Remig-Shahar, un dels onucs que foren enviats a la dimensió d'entre ombres de Meinung Raoum.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 amb la capacitat de transformar-se en tots els sexes de l'univers. El seu nom, segons els llibres de plata de Quintiu, és Nemectium. No mereix formar part de l'ordre de vi ni de deixar-se penetrar pels santíssims creadors. Provaria de destruir-la? Sí, mira, si... Si veies que fos... Que fos... Que... El Feres! El, feres? Sí. El feres. sí, sí. Perdem comunicació? Sí, sí, una... A Tinen... Espeva la comunicació. Alferes, tranqui tiren, Tinen, revisi els mecanismes, si us pleu. Sí, ja estan revisats. Està Sembla tot... que tot funciona correctament. Però segueixi. Segueixi, segueixi. No, doncs pues, miraria de... Si veiés que for... que seria... que m'aniria malament, doncs pues, procuraria no, no fer-hi cas. Alferes, imaginis que aperto una cama i que d'utilitzar una pota d'escampaboiras com a bastó. S'hi acostuma, però passen les setmanes i el membre es barreja amb les seves pròpies cèl·lules. Surt una boca del seu dit gran i comença a menjar-se'l. Se l'ha de tallar! Però només li queda l'estómac, una cama i part del crani. De què prescindiria? Com realitzaria l'amputació? Doncs pues prescindiria de, de la cama. Perquè penso que és millor... Tindrà estómac i, i crani que no pude caminar. Ja miraria de moure'm d'una altra manera. Uh -huh. Ben pensat, el feres. Tinc-n'hi. -tinc. Digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Espirilla. Mal. Rosta. Cara. Escapolir-se. Fugir. Ànima putrida. No val la pena fer-hi cas. Amagar-se. Tenir por. Respirar. Viure. Mala sort. Bona sort. I la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Pues sento tristesa per veure tot el que està passant a un salvatge per comprar de blindat i tinc impaciència per trobar-me amb ell i intentar acabar amb ell. Mhm. Uh -huh. Excel·lent. Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. <coughs> El Feras, m'escolta? Sí. El nostre ordinador li concedeix un punt positiu pel seu claríssim esperit de lluita i la l'aclarerat dels seus pensaments, d'altra banda. Li sembla bé? Sí, sí, molt bé. Perfecte. Alferes, està veient la pantalla del seu ordinador en aquests moments? Sí. Veu l'estructura metàl·lica? Sí, i el sí, perfectament. Trono, amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí, sí, perfectament. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ja està. Quin número pareix? El 10. El 10. El 10. Al Ferres es troba la cúpula de Tornamunt. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristall ho desorienten. Potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A. Llançar una descàrrega d'energia mental. Opció B. Seguir caminant com si res. Opció C. Demanar als bruixots de FederaMind un encanteri de protecció. Seguir caminant. Opció B. Segur? Sí. Molt bé. Guanya dos punts de força. En guanya tres d'experiència i en guanya tres més de valentia. Al s'acaba de descobrir el Palau Imperial Gesseran darrere la cúpula de Tornamunt. Davant seu està veient unes escales. Hi ha poca llum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 Caminar cap endavant i molt poc a poc. Opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Caminar molt poc a poc. Segur? Sí, penso que sí. No guanya cap punt de força. En guanya un d'experiència i no se n'emporta tampoc cap de valentia. Fem un recompte, al feres? Sí. Té tres punts de força. En té quatre d'experiència i en té 4 més de valentia. A part, disposa del punt positiu del test per afegir-lo a qualsevol d'aquests nivells. A quin nivell el vol afegir? Al nivell 2. Al nivell d'experiència? Sí, Així doncs. Sí, sí. Molt bé, veurà que el monstre d'aquest nivell és en flames. Sí. Necessitava dos punts de força, un d'experiència i un de valentia per vèn I els té! Destrueix en flames! Magnífic! No ho puc creure! Alferes, sí. moltes felicitats. Gràcies. Ha estat un plaer servir amb vostè I aquesta moment. nit a la nau Estadar Arcàngel 2. L'esperem la setmana que ve per obrir el continent de Milendai. D'acord? D'acord. Molt bona nit. Bona nit. La carcassa de la nau s'està escalfant massa. No podem aguantar més dins el grunco. Hem de sortir immediatament. Ordíador, avaluació. Impossible escapar de lents per la boca. suggeriment, destrucció de teixits. Podem fer-ho això, gent? No n'estic pas segur. Hauríem de llançar una sonda viral i obrir-li el ventre just abans de que les nostres pròpies defenses es desmoronessin. És complicat. Si en rosen fos aquí... El més preocupant de tot és que no s'ha experimentat cap canvi i aquesta pèrdua de massa encefàlica és totalment inexplicable. Potser no. Ordinador, escàner de lens Brunco. Escàner completat. Elements alients a la seva anatomia. centraven troben dos. Descripció. Objecte de metall. Procedència desconeguda. Teixit cerebral. Procedència... Jutja Roten segons escàners. Exacte! El servent púdrit d'en Rothen ja ha començat a destruir l'organisme. Afirmatiu, senyor. Segons els nostres escàners, el gronc agonitza. Impuls! Maniobra... ...compla-ta-da! estatus! Tots els sistemes al 100%. Senyor, en Rauzen està despertant. Rauzen, em sent? Sí, capeta, això penso. Rauzen, li has d'agrair tant que... No, no ha de fer-ho pas. Ni vostè ni ningú. Només estic intentant redimir-me dels meus pecats. Sabia que no podíem confiar en tu, Rauzen. No signifiquem res per tu, oi? T'equivoques, no en què? És només que necessito purificar la meva alma. I sóc so, massa covard per les amputacions. M'ho imaginava. Calmin-se, cavallers. No han d'haver-hi lluites entre nosaltres. Ja hauríem de saber-ho. El capità té raó. Max, com està? Molt bé. Millor del que esperava. He practicant amb els meus poders mentals i... bé, encara estic una mica dèbil, però que us podran ser útils. Tota ajuda és benvingut, nonsense. Senyor, l'Almirey Curjo envia el senyal d'un nou reclut. Transport. Benvingut novament, perdó, benvingut a la nou estalar Arcángel II al Ferres Joan Guilhera de Barcelona. Hola, benvingut. Al Ferres, sí. baixi el volum del seu receptor, si us plau. Ara, va ser un moment, si Ja està. Magnífic. Calafen Raito Gobun no el protegeixi. Gràcies. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350, doctora Gil Foreman, base d'Arum 4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alferes Aguilera, imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. Sí. Doncs no entrarem en més detalls. El tinent Arellas li farà la primera pregunta. Endavant. Alferes, bona nit. Bona nit. Imagini que està caminant per sobre un accidentadíssim terreny prop de Ciutat Salvatge. Les seves passes són tan fràgils... Com les unes campavoires, intentant adherir-se a l'espatlla d'un ballarí de la mort. Algunes de les roques que l'obstaculitzen semblen tenir vida pròpia. És més, una d'aquestes roques acaba d'aixecar-se i en aquest, model, en aquest mateix moment sobrevola el seu cap. A Allunya't, estranger, o totes nosaltres t'atacarem, criden les pedres, elles. Se creuria? Sí. Per què? Doncs perquè no tenem per qui de... dir-me mentides. No. I Intectaria esquivar-les o... no sé. Sí. La vida amb un no és tan simple com tot això. No, ja. Dins de cada pedra pot haver-hi una lolita. I de fet hi són, al Però en fi. Imaginis que a la bany d'Orkudara hi ha només dues cases, conegudes com Derndt i Fiolk. A Derndt viuen els esclaus, plens de pus i enfermetats temibles. Fiulc és la residència dels senyors del Lueb-Tocca, els va... la petita verge de fusta de la catedral de Ciutat Salvatge. Senyors i esclaus viuen com proscrits, perquè tots s'escaparen de destins temibles que ja havien estat aprovats per la conferència Gieslin. A les petites ciutats que rodegen l'Avany s'han construït torres de vigilància. Ningú no vol que els de d'Adderndt i Fiulc hi entrin. Ara el Feres camina cap a la més petita de les torres, la de Zung Crei, Un dels vigies, pensant que és un dels maleïts, ha donat l'alarma. Què fa? Es defensa? Ataca? Intenta raonar amb tots ens? Ataco. Intento evitar que em facin ra i raonar una mica. No? Simplement? Sí. Home, saps? Intentaria defensar-me, i si Això ja dit, no, doncs... Pues... Tinen, alferes, perdoni'm. Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Ja, capitat? Sí. A l'ordinador i ja em dóna un veredicte. Sí, senyor. Alferes, alferes, m'escolta. Sí. El nostre ordinador li concedeix un punt negatiu. No és massa eloquent. Suposo que ho sabrà. Sí, sí. Bé, no obstant, tranquil·litzis. Potser, dins la lluita amb el monstre directament, tindrà més sort. <tots> està veient la pantalla del seu ordenador en aquests moments? Sí. Molt bé, veu el crono? Sí. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ja està. Quin número pareix? El nou. El nou. Al es troba a la cúpula de Turnamund. Mm. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnis obscurs i un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels espíritus del mag Thoreiden Muegel. Opció B. Saltar l'abisme de Doido Nocus. Opció C. Demanar els bruixots de Federer un encanteri de protecció. No sé. Segur? Sí,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 No estan fetes de marbre o fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui l'espuja. Què vol fer ara? Opció A. Abrata corre en direcció oposada a les escales. Opció B. Provar de fer un salt i arribar fins al crepuscle dels xeus. Opció C. Anar avançant lentament. Faria un bot. Saltaria la B, saltaria fins al final de les escales. Està ben segur de que sí. té els atributs físics per poder-ho fer? Sí, sí. Sí? Sí. Doncs guanya dos punts de força, guanya dos punts d'experiència i en perd un de valentia. Alferes, m'escolta. Sí. Ha arribat al crepuscle dels xegos, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. La gran roda de matany que penja del sostre s'acosta perillosament al seu pit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 La decisió és bona en un guerrer. No guanya cap punt de força. En guanya dos d'experiència i en guanya un de valentia. Fem un, fem un recompte, el Feres? Sí. Ha guanyat tres punts de força. Tres d'experiència i tres de valentia. Està veient el monstre d'aquest nivell? Sí. És en flames! L'ha Necessitava dos punts de força, un d'experiència i un de valentia. I té, i supera el supera àmpliament. Alferes, ha estat un plaer servir de la nau a Arcàngel d'arcàngel 2 aquesta nit. Uh, molt. Com ha dit Alferes? Alferes, quina Tenim? falta de respecte és aquesta? Estic molt content. Bé, si vostè ho diu, l'acomiadem fins la setmana que ve. Gràcies. Bona nit. Bona nit. Senyor? No n'estic segur, Gemtat. Vostè què n'opina? No en sents. Senyor, el gran canvi ha començat fa molt més del que no es pensa. Hauríem d'iniciar un atac definitiu. Per què ens han de refiar capità? Fa molt poc és amb nosaltres i... No es preocupi, Gemtat. Responc Tenim un enllaç psíquic. Un enllaç psíquic? Des de quan? Fa mesos. Des de l'atac d'en Blindat a la nau arcàngel original. Això significa que Nonsenys ha estat el seu veritable conseller tot aquest temps. Efectivament, però des que va entrar a Planeta a presó, que havíem perdut el contacte, i sempre he sabut que només aconseguirem destruir de foscojos. Per això era tan important recuperar-lo. Senyor, no podem seguir dubtant. Recomando l'atac immediat del palau de Newt Xperens. Això és massa relliscat. Hem de revisar tots els sistemes de la nau i necessitem temps. Farem les revisions, Nunke, però pel camí. Jainte't que posi rum al palau de Miuc-xeperets. Continuarà la setmana vinent. Mont salvatge les aventures de max non-cents. El primer videojoc en català. Montsalvatge, les aventures de max non-cents. Una aventura gràfica a 256 colors, interacció total. Montsalvatge, les aventures de max non-cents. Perquè juguis a casa si no has pogut connectar amb Flaix FM per telèfon. Montsalvatge, les aventures de max non-cents. Un videojoc per PC compatibles que serà 10 per només 3.999 pessetes. compra'l per telèfon truca ara mateix al 457 77 o 93 457 77 i que la fe en Raito Gobun et protegeixi.